Môžeme si nájsť svoje miestočka, nech sa páči. Halleluja. Ja vás chcem privítať dnešné ráno. Teším sa, že vás môžem vidieť. A ja verím, že aj vy mňa. A Biblia hovorí, že je tak zácne. A tých, ktorí nesú Bože slovo. A ja verím, že sme sa dnešný deň zišli kvôli tomu, aby sme počuli Bože slovo. Amen. Tu ste? Či ste v, v práci už zajtra. Tak vás sem pozbudiť. Vrátime sa ku kázni z Matuša 5 až 7. O nič nebuďte ustarostení. Viete, ako to je, že diabol nám dá množstvo myšlienok a starostí už teraz, aby sme Bože slovo nemohli počuť. Nee? Ale Pane čo hovorí, dosť má deň starostí sám o sebe. Takže nechaj tak starosti o zajtrajšom dni. A pros Boha v svojom duchu, aby tvoja mysle sa sústredila na Bože slovo. Aby slovo, ktoré padá, aby nepadlo medzi trnie. Trnie, ktoré udusí, starosti udusia, trápenia udusia. Ej, čo ja budem robiť? Čo, čo? A udusí Bože slovo. Ale Boh posielal svoje slovo prečo? Aby dával vieru a rast do tvojho života. Aby dával pozbudeň nadšenie. A tak Boh ti hovorí, otvor svojho ducha. Otvor svojho ducha. V duchu prosť, Pane, daj, aby môj duch bol otvorený. Počuť tvoje slovo. Počuť to, čo máš pripravené. Prečo? Pretože keď verím Božiemu slovu, tak môj život stojí nie na mojich okolnostiach, nie na mojich emóciách, ale na moci Božieho slova. A Pán Ježiš hovorí, nechaj starosti tak, nechaj zajtrajší deň tak, dosť ma nedela na sebe starosti. Ale sústred sa na Bože slovo. Amen? sústreca sa na Bože slovo, hovorí Pán Ježiš. Haleluja. A veci, ktoré my nevieme vyriešiť, dajme do Božích rúk. A Boh má moc vyriešiť veci. Moloka sa trápime nad vecami, ktoré nevieme vyriešiť. Ani ich nevyriešime. Na, namiesto toho, aby sme ich dali do Boží rúk a povedali, Pane, ty sa postaraj. Ty veď, Pane, ty rieš túto situáciu. Haleluja. Sláva Bohu, Boh je dobrý dnešné ráno a ja, mu, a ja ďakujem Bohu, že môžem chváliť a vzývať. A máme nádherný čas, chvál, amen. Máme nádherný čas, kedy ho môžeme uctívať a chváliť, kedy môžeme vzývať meno Ježíša Krista. A ja sa tak teším, že môžem ráno začínať chválo a vďako. Halelujia. Boh je dobrý Boh. Boh je slávny, Boh je mocný, Boh je milujúci. Boh teba zachránil a spásil preto, aby si mu vzdával slávu a čest. Aby si vyvyšoval toho, ktorý stvoril nebo i zem. Toho, ktorý prebýva v tebe, aby si mu vzdával slávu a čest. Aby si mu dával to, čo mu patrí. A viete, čo robí Boh? Boh sa teší z toho. Boh sa teší, keď ho Boží ľudú cteva chváli. Boh sa z toho teší. Haleluja. A Boh z neba pozera tam, kde ho ľudia chvália a uctievajú. A Boh dáva priazeň, Boh dáva milosť. Haleluja. Sláva Bohu dnešte ráno. A ja sa teším z toho, že neželen môžeme byť spolu, ale môžeme byť spolu pri Božom slove. A Bože slovo Boh dal preto, aby nám dal nádej, aby nám dal svetlo, aby nám dal silu v tomto svete kráčať a ísť. Biblia hovorí, že zhruba sa človek dožije 70-80 rokov. A počas tohto života Boh vymeral, možno niekto viac troška, ale zhruba je to tak, a počas tohto života Boh nám dal tú možnosť, aby sme ho poznali a žili na jeho slávu a na jeho česť. Aby na konci svojho života sme mohli povedať, dobrý boj som bojoval, beh som dobehol a vieru som zachoval, ako hovorí Pavol. A toto je Božia voľa pre tvoj a môj život. Boh teba a mňa dal tu na túto zem. Preto, aby sme mohli žiť, aby sme ho mohli poznať, aby sme mohli slúžiť. A slúžiť to znamená byť aj v práci, byť aj v škole, byť aj doma, a byť aj s priateľmi. Kdekoľvek sme, Boh prebýva v nás. Poďme dnešné ráno otvoriť novú sériu, a, a, novú sériu kázni. A predtým, ako a, otvorím prvú kázeň, by som vás chcel pozvať do modlitby za celú túto sériu. Aby sme mohli stráviť taký čas uh, v modlitbách, budeme hovoriť na knihu Nehemiáša. A ja by som poprosil o prvý ten uh, taký slide, ktorý som tam dal, prvé, prvé myšlienky, a aby som vás cel za všetkých do modlitby. Spoločnej modlitby nielen za túto kapitolu prvej knihy, uh, Nehemiaša, prvá kapitola Nehemiaša, ale za celú knihu Nehemiaša. Cirkev dnes má možno, že pekné budovy, mnoho, pekné, mnoho pekných vecí, mnoho veľkých pekných programov, ale jej živote sú oblasti, ktoré sú ako zborané múry a hradby. Keď Boh začne obnovovať svoj ľud, on začne nielen vidieť tieto zborané múry a hradby, ale začne sa starať aj o to, aby tieto zborané múry a hradby boli opravené, boli vybudované, a druhá vec, aby Boh bol oslávený vo všetkom. Toto je ústredné moto prvej kapitoly knihy Nehemiaša. A celá, celá táto séria bude mať jedno moto. A to moto je, keď Boh obnovuje svoj ľud. Keď Boh obnovuje svoj ľud. S touto myšlienkou sa budeme stretávať možno že dva alebo tri mesiace, keď Boh začne obnovovať svoj ľud. Začnú sa diať veci. Začnú múry ktoré sú zbúrané okolo, začneme ich vidieť v našom živote, v zborom živote a nielen ich vidieť a poukázať na nich, ale začneme ich opravovať v svojom živote a v zborom živote. Haleluje. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že i dnešné ráno môžeme otvoriť knihu Nehemiaša. Pane, je to tak silná, tak mocná kniha, tak silný je mocný muž, ktorý si zbudil, aby urobil tvoje dielo a tvoje skutky. A ja sa tak modlím, Pane Žišu, skrze Tvoju moc, skrze Tvoju milosť, Pane Žišu, aby slovo, ktoré budem kázať, malo moc uzdraviť, malo moc obnoviť, malo moc zapáliť, malo moc dať prebudenie, malo moc dať život, malo moc dať nádej a ja vyznám, že Tvoje slovo je pravda. Modlím sa, Svätý Duchu, aby si nás vyučoval Božím princípom. Modlím sa, Pane, nielen o vyučovanie princípov, ale o to, aby sme žili tieto princípy. Pane, ja ti tak ďakujem za celú knihu Nehemiaša. Ja sa tak modlím, Pane môj drahý, aby skrze moc Ducha Svetého si nás uvázal do každej pravdy. Aby slovo, ktoré bude kázané nedelu čo nedelu, bolo kázané v moci, v autorite, z Božej lásky, z Božeho postoja. Pane, ja sa tak modlím, napoľ môj mysel, napoľ moje ústa, Pane Žiž. Aby slovo, ktoré budem kázať, bolo slovo Božím, pomazaným, pani Žiž. A ja ti ďakujem, že tvoje slovo je vzácne. Ja ti ďakujem, že tvoje slovo je tak drahé. Tak, tak vzácne pre každého, že je sviecov, je svetlom pre nás. Pane, modlím sa, hovor k nám dnešný jeň. Hovor Svetu Duchu do každého jedného srdca. A ja sa modlím, Pane, aby... Žiadne srdce nebolo obťažené starostiami a trápením, ale by sme zložili svoje trápenia starosti, aby sme sa koncentrovali na Tvoje slovo. Pane, Ti ďakujem, že nás budeš učiť počas týchto týždňov, mesiacov a ďakujem Ti, svätý Duchu, za to, že posielaš slovo preto, aby si nás zmenil. Slovo preto, aby si zachránil. Slovo preto, aby si uzdravil. Slovo preto, aby si prerazil v našich životoch a v našom meste. Amen. Amen. Halleluja. A ja vás chcem pozbudiť, bratia a sestry, aby ste si mohli zobrať knihu Nehemiaša, Aby ste si počas ďalších týždňov ju mohli čítať. My budeme, ja som sa rozhodol, že budeme celú čítať. Zo so všetkým budeme čítať. Keď budem kázať, budeme čítať všetko. Nebudeme čítať len niektoré verše, ale budeme čítať všetko. Takže keď dokážem túto knihu, tak ju prečítame celú. A ja verím, že to nebude to čítanie len tu u vás, hej, ale že čítate Božie Slovo aj doma. Hej. A my budeme vidieť prečo máme čítať Božie Slovo i dnešný deň keď Boh obnovuje svoj ľud. Prvá, prvá téma, ktorú otvoríme dnešní deň je zlomené srdce nad rozbitými hradbami, keď Boh volá k budovaniu aj teba. Chcem krátky úvod spraviť k tej knihe. Môžu, že nie je celkom záživná niektorá myšlenka bude, ale sú to zaujímavé veci, preto aby sme mohli pochopiť, o čom je kniha Nehemiaša. Keď som sa môdol, som vám sprosil aj v decembri, aby ste sa mohli modliť a Boh mi túto uh, knihu na srdce, pretože verím, že je tam veľa, veľa vzácných princípov, veľa dobrých vecí, aby nás mohol budovať. A na druhej strane verím, že systematické budovanie prináša určitý systematický celok, komplex do nášho života uh, veci, čiže prejdeme, tak ako sme kázali uh, káze na hore, tak sme kázali množstvo vecí, z dvoch kapitol, množstvo vecí. a na druhej strane nikto nemôže povedať, že tá káze je o mne. Že to si kázal kvôli mne. Hej, hey, to kvôli mne si kázal. Nie, to, to bude kázanie krok po kroku. A keď sa nájdeš ty tam, tak vieš, ako je tvoja úloha. Nie, že to je na mňa, ale keď to je o mne, tak pane zmeň ma. Amen. Hey. Boli ľudia, ktorí prišli, to si o mne kázal. Tak sa zmeň. Keď to bolo o tebe, tak sa zmeň. Amen. Na to je Bože slovo. Biblia má 66 kníh a je rozdelená do starého, nového zákona. A kniha Nehemia je ktorou knihou v starom zákone? 16. knihou v starom zákone. A starý zákon nie je napísaný v Biblii chronologicky. Keď si zoberete Bibliu, tak ju nemáte chronologicky podľa udalosti za sebou, ale je zostavený podľa rôzneho druhu literárneho štýlu. To je dobré vedieť. Toto je dobrá informácia pre teba. Čiže nemáš, nemáš chronologické dejiny za sebou, ale je, je zostavená podľa literárneho štýlu. Prvých 5 knih Možišových a, hovoríme, o, hovoríme o zákone, ktorý Boh dal svojmu ľudu a cez knihu Jozuja až po knihu Esterich voláme historické knihy. Knihy, kde si môžeme čítať, ako Boh pôsobil cez vybraných ľudí v Izraeli, cez sudcov, cez prorokov, cez kráľov. Od knihy Jóbku, knihe Piesen Šalomonova sú to poetické knihy. A potom máme prorokov. Proroci začínajú Izajašom až po Daniela a voláme ich veľkí proroci. A od Ozeáša po Malachiaša ich voláme malí proroci. Ale mali nie preto, že sú menej dôležitý, ale pre svoj obsah. Že ich obsah nie je tak, tak obšírny. A historicky kniha Nehemi až zapáda do polovice 5. storočia pred Kristom. Je tam uh, 9 predexilových knih z obdobia pred babylonským zajatím: Jozua, Kniha sudcov, Rút, prvá, druhá Kniha Samelova, prvá, druhá Kniha kráľov, prvá, druhá Kniha Kronická. A potom máme tri poexilové knihy, ktoré hovoria o návrate židov z babylonského zajatia späť. A o tých knihách hovorí Ezraš, Nehemiaš a Ester. Tieto knihy hovoria o tom, ako sa Židia vrácali späť z exilu do svojej krajiny. Kniha Nehemiaž je napísaná v období, kedy vládne vo svete Perská ríša a vládne tam kráľ. A bývalé Severné-Južné kráľovstvo netvorí samostatnú provinciu, ale je súčasťou Samarskej provincie. Pred, Perským, pred Perskou ríšou bola Babylonská ríša. A viete, Nabuchodonozor a Babilončania sa usilovali presťahovať masy ľudí do zajatia. A tak pred tým príchodom máme aj tri odchody Židov do exilu. Prvá, prvá, prvá etapa odchodu bola v roku 605, kedy bola odvedená šľachta a vrátanie Daniela. Kniha Daniel hovorí o tom, ako prvá volna zajacov bola zobrata preč do exilu. Druhá vlna bola v roku 597 a bolo odvetených ďalších 11 tisíc ľudí v rádane Ezechiela. Keď si bude čítať Ezechiela, tak to je druhá vlna židov, ktorí boli zobratí do exilu. Exil znamená mimo Palestiny, mimo územia, boli odvečení preč. A tretia voľna bola v roku 586, keď bol násilne odvedený zvyšok júdy a najchudobnejších ľudí. Filozofia Babylončanov bola zobrať tých najlepších, najmudrejších z z krajiny, aby zdevastovali tú krajinu a potom ešte zvyšky. A v tej tretej voľne, ta tretia voľna, v tej tretej voľne bol aj Jeremiáš. Ale Jeremiáš bol násilne odlečený do Egypta a v Egypte prorokoval do konca svojho života. A Peržania sa vyznačovali veľkou znášanlivosťou voči podmaneným národom. A tak perský kráľ Kýros hneď po svojom víťazstve nad Babilónšanmi vydal výnos, ktorým dovolil Židom vrátiť sa späť zo zajatie a znova postaviť v Jeruzaleme chrám. A to zo štátnych prostriedkov. Keď niekto niečo bude proti štátu, tak toto je jedna z vecí. Uvoľnil štátne prostriedky preto, aby bol postavený chrám. Po rôznych ťažkostiach a dočasnom prerušení stavby za kráľa Daria bol v roku 515 pred Kristom chrám dokončený. A kniha Ezdráš, ak si budete čítať knihu Ezdráš, Ezdráš hovorí o dokončení chrámu. A tak potrebujem vedieť, že Židia sa vrácali do svojej krajiny v troch etápach späť. Prvá etapa prišla so Zarebábelom, druhá skupina prišla s Ezdrášom a tretia prišla s Nehemiášom. A prvé dve skupiny, skupiny navrátilcov sú opísané v knihe Ezdráš. A my budeme hovoriť o tej tretej. Nehemiáš. Nehemiáš, prvá kapitola. Kde je Nehemiáša, syna Chakaliovo? V mesiaci Kislev. 20. roku, bol som na Kráľovskom hrade v Šúšane. Vtedy prišiel Chánani, Chánani bol jeden z jeho bratov, Nehemiašových bratov. Z mojich bratov s niekoľkými mužmi z Judska. A, Šúšan, a, to, bolo, to bolo mesto, jedno, myslím, že hlavné mesto v, v Perzii, Ke, keď hovorím o Perzii, v súčasnosti je to Irán. Irán. No. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf záchranencov, ktorí zostali po zajati a na Jeruzalem, odpovedali mi. Pozostali, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe. Hrádby Jeruzaléma sú zrúcané, aj jeho brány spálené ohňom. Toto všetko spravil do nozoru. Keď zobral židov do zajatia v tých troch volnách, tak aj zničil hrádby, zničil chrám, zobrali zlato, všetko zrúcali. Keď som počul tieto slova, sadol som si, plakal a truchnol som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. Povedal som, Ach, hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachováš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a zachovajú tvoje príkazy. Nehemiáš poznal dobre Bože slovo. Všimnite si, prečo potrebujem poznať Bože slovo. On poznal dobre Bibliu. Nech tvoje ucho pozoruje a tvoje uči, oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred tebou za tvojich služobníkov Izraelcov. Vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe. Ja i dom môjho otca sme hrešili. Izraelci boli rozptýlení prečo? Pretože hrešili. A Boh dopustil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 roztylím vás medzi národy. Ale ak sa obrátite ku mne a budete zachovať moje príkazy a plniť ich, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci. Ustredá myšlenka bude, pane, to sú moji bratia a sestry. Oni žijú v potupe a tá potupa je moja potupa. To sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si si vykúpil svojou veľkou, mocnou a svojou silnou rukou. Ach, páne, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báca tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom. Nehemiáš nezačína písať najprv o sebe. Kto on je, akú pozíciu on má. To hovorí až na konci. A mal veľmi vysokú pozíciu, pretože bol kráľovým pohárníkom, bol najvyšším čašníkom. A, a aby ste vedeli, čo to znamená, znamená to, že každé jedno víno, ktoré pil kráľ, musel vypiť Nehemiáš, či nie je otravené. Takže si predstavte, akú dôveru musel mať Nehemiáš akú veľkú úlohu zohrával v živote kráľa. Bol dennodenne pri kráľovi. Bol dennodenne tým človekom, ktorý dbal o jeho, jeho záchranného jeho života, aby sa neotravil. A kráľ mu dôveroval. Z tohto textu máme ďalšie niekoľko informácií. Vieme, že Nehemiaš píše túto knihu. Je židom a, ako som povedal, pracuje ako kráľovský hlavný čašník. Jeho brat Hanani a ďalší židia prišli z Jeruzalema do Šúšanu a stretli sa s Nehemiášom. A Nehemia sa ich pýta na Židov a stav krajiny. On bol druhou generáciou, ktorá vyrastala v exíle. Asi 70 rokov bolo to trvanie, kedy Židia boli preč v exile. A on je tou druhou generáciou. A tak sa pýta, ako sa majú moji bratia a sestry. Ako sa má moje mesto Jeruzalem? Ako sa má chrám? Ako sa máte vy všetci? Nehemia žil asi tisíc rokov po Mojžišovi, ktorý vyviedol izraelský ľud z Egypta. A Boh dal Izraelcom sľub, že keď ho budú poslúchať, keď budú poslúchať jeho zákon, uctievať ho, dá im svoje požehnanie. Ale tiež povedal, že ak nebudú poslúchať jeho zákon, tak dopustí, aby boli rozstylení preč zo svojej krajiny. A nie to je v našom živote. Ak budeš poslúchať Boha, ak budeš chodiť po jeho cestách, budeš mať zdár. To neznamená, že všetko bude ľahké, ale na konci každého každého boja bude víťazstvo požehnania od hospodina. Amen bude víťazstvo požehnania od hospodina. Nebude, nebude to stále ľahké. Ale mám garanciu toho, že Boh na konci toho mi dá svoje požehnanie. Mi dá svoju priazeň, mi dá svoju milosť. Ľudia, ktorí nechodia po Božích cestách, majú množstvo trápení, množstvo problémov, množstvo zranení. A množstvo a, a frustrácií do svojho života. A ich život je premárnený. A toto je dôležité vedieť, pretože tieto fakty boli zahrnuté v Nehemiašovej modlitbe. Kráľ David vybudoval Jeruzalem a jeho syn Šalamón postavil Bohu chrám, kde on prebýval. A Jeruzalém bolo miesto, kde židia chodili uctievať Boha. Ďaká Bohu teraz, že Boh je všade. Amen. Že nemusíme chodiť do Jeruzaléma, do chrámu, aby sme Boha uctievali. Ani nemusíme byť stále tu, aby sme Boha uctievali. Je dobré, že sme v nedelu tu. Je dobre, že sa zhromažujeme, aby sme počuli Božie slovo. Ale ti dobre vieš, že Boh prebýva v tebe a Boh je všade prítomný. To znamená, že ty ho môžeš chváliť a uctievať, kdekoľvek A židia neposlúchli Boha. A tak ich babylonský kráľ na búchodnúhozor odvliekol do zajatia. Zničil chrám a hradby okolo Jeruzalema zboril. A kniha Nehemia, nám hovorí príbeh toho, ako Bóg skrze ľudí, ktorí sa nechali ním viesť a použiť, urobil zázrak. A to, čo sa zdalo nemožné, stalo sa skutočnosťou hrad by boli vybudované za 52 dní. A viete, táto kniha nám bude ukázať oveľa viac. A bude nám ukázať aj to, ako Boh buduje svoj ľud. A takže teraz si sedíš a hovoríš, no čo toto má teraz so mnou spoločne? Do tejto chvíle ťa počúvam, počúvam, čo to má spoločné teraz so mnou? Možno si myslíš, o, oh, okej, okay, keby sa jednalo o budovanie zvolenských hradieb, tak by som to bral. Takú, takú inšpiráciu. Dobudovať zvolenské hradby. My máme len tiež určité čiastky tých hradieb, ktoré zostali že? okolo mesta, Hej, tých múrov. Možno si povieš, OK, táto kniha je dobrá a je pre vodcov, je pre vodcov, je to pravda. Nehemiaš bol vedúcim, ktorý inšpiroval druhých, aby postavili hrádby. Bol to človek, ktorý a, a bol vedúcim a a ktorý viedol a pilne pracoval. Bol príkladom toho, ako sa máme modliť. Ako máme inšpirovať druhých ľudí. Bol príkladom, ako máme delegovať prácu. Ale chcem ti povedať, že je tu oveľa viac ako len toto. Nehemiaš hovorí ku všetkým ľuďom v církvi. Uči nás, ako Boh pracuje v ľuďoch a skrze ľudí na vykonaní svojich zámerov na svoju slávu. A preto názov tejto série je, keď Boh obnoví svoj ľud. A o tom je táto kniha. Ako Boh obnovil svoj ľud v čase Nehemiáša? Ako Boh premenil svoj ľud, aby sa stali reprezentantmi jeho slávy? Takže prvá vec. Nehemiáš chce počuť skutočný stav, pretože má naozajstný záujem o ľudí, ktorí sú v jeho krajine. Biblia hovorí, že Nehemiáš sa pýtal a hovorí, počúvajte dobre, moji bratia, moji priatelia povedz si mi, ako sa darí v tom Jeruzaleme. Ako sa darí skutočne v mojej krajine. Ako, ako sa tam ľudia majú. A zrazu Hanáni a Židia mu hovoria, ktorí prišli do Šúšanu, zaň hovoria, hrad by boli zničené, ľudia v potope, v potupe. Židia boli na posmech. Jeruzalem, centrum uctievania Boha, bol v troskách. Predstav si, že bývaš v byte alebo v dome, máš zburané steny. A ráno beháš v ranekuješ a susedia sa na teba pozerajú a sa s teba smejú. V takej potupe boli Židia. Okolité národy sa z nich vysmievali. Toto je váš Boh? Akému Bohu vyúcteváte? Toto je váš chrám? A kde je váš chrám? Všetko je zničené. Aj keď v tej dobe už Ezraž obnovil chrám. Ale hradby sú zničené. Židia, akému Bohu vyslúžite? A bolo to veľmi pokorujúce. A takto sa ako, nejak cítili Židia. Vo verši 3 opisuje Nehemiaš skutočný stav židov a krajiny. A Nehemiaš chce počuť pravdu, aká je realita. Viete, ako ľudia niekedy nechceme počuť pravdu, ale chceme počuť len tie krásne požehnané správy o nás, o zbore, jaký sme nádherní, jaký sme úžasní. A ja nehovorím o to, že máme vyhľadávať negatívne veci. Ale Nehemiaš sa pýta, si mi pravdu, skutočne, aká je pravda? Nerozprávajte mi veci o požehnaní, o všetkých veľkých veciach. Ne, a nezatovite mi veci, kde je nedostatok. Povedzte mi skutočne pravdu, aký je tam stav. Oni mohli opísať, ohej, zdraž postavil chrám, aké požehnanie, úžasné, všetko, krásne. A nemuseli povedať o hradbách nič. Ale Nehemiaš sa pýta na skutočný stav. Aký je skutočný stav? A všimnite si Nehemiášovu reakciu, keď počuje skutočný stav. A keď chcel počuť tento skutočný stav. Táto reakcia hovorí za veľa. Prečo to chcel počuť? Verč 4 hovorí, keď som to počul, tak som si sadol. Vedej, my keď prídeme z nejakú správou k niekému a poviem vieš čo, sadni si, lebo ti chcem niečo dôležité povedať. <súdňujem> Nie, hovorím, <súdňujem> sadni si radšej. A keď to počul, tak Biblia hovorí, že si sadol. A čo začal robiť? A začal plakať, nehemiaš. Začal plakať, začal sa rmútiť, smútiť, a začal sa postiť a začal sa modliť. To je vyjadrenie toho, ako ho to zlomilo v jeho srdci. Prečo? Pretože je mužom, ktorý chce vidieť Božú slávu a chce vidieť dobro pre Boží ľud. A my potrebujeme rozumieť že tomu, že tieto dve veci sú stále spojené. Boží ľud reprezentuje Boha na tejto zemi. Takže nehemiaž chce počuť skutočný stav. Povedz si mi, aká je pravda. Povedz si mi fakt, ktorý je. A vidíme jeho reakciu. Nehemiaž je príkladom kresťana, ako má reagovať na stav Božeho ľudu. Viete, toto nebola len chvíľková emócia, ktorá hneď prišla a odišla. Viete, koľko ľudí som už videl nadšených. Emó... Prišla emócia a o mesiac aj odišla. O rok odišla emócia. O dva roky odišla emócia aj ten človek. To nešlo o emóciu. Prešlo 4 mesiacov, kedy sa modlil, postil a koril sa pred Bohom. A hovoril, Bože, čo môžem ja spraviť preto, aby sa môjmu ľudu darilo lepšie? Čo môžem spraviť ja preto, aby ľud nebol v potupe? Toto bola Božia inšpirácia. 4 mesiace sa modlil, postil a volal k Bohu. V verši 11, keď sa modli hovorí, daj, aby som našiel zľutovanie u tohto muža. On pracoval u kráľa. Ale nechem sa nielen začína modliť, ale je nad tým, čo môžem preto urobiť viac. Tá základná vec, ktorú môžeme všetci robiť, je modliť sa, keď vidím nedostatok niečom. To je základná vec. Ale nechem jež už ide ďalej a hovorí, bože, čo môžem ešte viac spraviť preto. Ja som veľmi smutný, keď vidím ľudí, ako sa vypytujú na určité veci a udalosti len preto aby mohli šíriť všelijaké klebety. Alebo len preto, aby mali prehľad o všetkom, čo kde sa deje. Plnú hlavu informácií, aby im nič neuniklo. Ľudia, ktorí chcú počuť len všetko dobré o sebe, ale nerealitu. Všetko dobré o svojom zbore, len nerealitu. Ale, ale nehemiaš má zlomené srdce pre svoj ľud. Nech mi až plače, volá, páne môj drahý, páne, ako môžem obnoviť hradby? Páne, čo môžem spraviť viac? Ja mám tieto fakty, tieto informácie. Bože, ale pomôž mi, čo môžem preto spraviť viac? A tak 4 mesiace sa korí. 4 mesiace Biblia hovorí, dňom i nocou volá, páne môj drahý, pomôž mi. Pomôž mi, Bože, čo môžem viac urobiť? A ty si povieš, a čo mňa je do toho? Veď tam je pastor. Ja on je zaplatiť nech si robí. Čo ja s tým mám spoločné? Tam je, tam sú židia, nech si tam robia. Ja som tisíce kilometrov preď. Oni majú tam niekoho. Čo mňa je do toho? Nech idem Boh vola teba. Boh volá mňa. Si ochotný. Si ochotný ísť a vidieť zburané hradby. A nielen vidieť, ale povedať, pane ja idem. Ja chcem niečo viac spraviť. Vyvolený národ Izrael je vystavený hambe, je potupe. Je vystavený útokom nepriateľa, pretože žije v meste, kde sú rozborané hradby. A toto nie je len hamba pre Židov, vyvolený národ, ale toto je hamba pre Boha. A nejmieš sa, kori hovoli, Bože, také potupe, v takom výsmechu sme. Ľudia sa z nás smejú. Páne Tvoje meno je pošpinené. Tvoje meno je pošpinené. Ľudia sa z nás smejú a hovoria, kde je váš Boh? Keď všetko je zničené a všetko je rozbúrané. Toto sú Boží služobníci. Pretože Nehemiáš miloval Boží ľud a Božú slávu. Jeho srdce bolo zlomené nad situáciou v jeho krajine. Viete vyše, my okolo 140 rokov boli hradby v takomto stave boli zbúrané. Nebolo nikoho, kto by sa pustil do ich opravy. A mnohí Židia si už aj zvykli na takýto stav. Uspokojili sa. Možno si povedali, to už inak ani nebude. Uverili vysmechu okolitých národov a zmierili sa so svojim stavom. A viete, toto mi hovorí o stave srdca kresťana ktorý sa dostane do stavu vychladnutia, apatie, malatnosť. Je mi to už jedno, ako žijem. Je mi to už jedno, ako vyzerá môj cirkevný domov. Je mi to už jedno, múry sú zbúrané v mojom živote, v zborovom živote. Mne to je už jedno, ja už som si zvykol. Ja už sa nezmením, zborový život sa nezmení. Ja mám dosť svojich starostí, nech sa starajú o to druhý. Čo ja mám s tým robiť? A tu sa objaví človek, ktorý keď počuje, aký je stav, začne volať Bohu a pýta sa, čo ja môžem urobiť s týmto stavom. Toto je hamba pre Boha, pre Boží ľud. Bože, toto sa musí zmeniť. Bože, použij si ma. Chcem vám povedať, že Nehemiáš nebol na plný úvezok v círky. Bol to človek, ktorý robil v sekulárnom zamestnaní. Mal veľmi dobrú pozíciu. Mal veľmi dobrý plat. Mal silnú obľubu, mal spokojný život. A tento človek sa modlí, hovorí, čo ja môžem spraviť. Nehemiaž je príkladom človeka modlitby. Nehemiaž sa modlí veľkú, mocnú modlitbu, pretože pozná veľkého Boha. Modlí sa s presvedčením, kto Boh je. A taktiež pozná Bože slovo. Pozna, čo Boh robí a čo Boh zasľúbil. A tak Nehemiáš pripomína Bohu to, čo povedal. Vieš, prečo potrebuješ vedieť Bože slovo? Aby si vedel, že keď zrešíš, Boh má moc a je verný, aby ti odpustil každý vyznaný hriech. Jedna z vecí. Vieš, prečo potrebuješ vedieť Bože slovo? Aby si vedel vyznávať, keď je ti ťažko, že tvoj Boh je dobrý, milujúci a Boh na teba nezabudol. Vieš, prečo potrebuješ vedieť Bože slovo? že keď si v mizernej situácii vieš, že Boh kráča s teba aj v doline tvojne smrti, keby si išiel. Ale keď nepoznáš Bože slovo, čo chceš veriť? V čo chceš veriť? V čo veríš? V televízne noviny? V nejaký denník? V ľudí, ktorí ti povedia ráno, že čo máš robiť? V čo veríš? Čím sa necháš viesť? Nech mi až poznal Bože slovo. On vedel o Možišovej zmluve, preto, preto som troška aj tú históriu rozprával. On vedel. On poznal dobre Bože Slovo. A keďže poznal Bože Slovo, tak vedel, že keď sa pokorí a keď bude vyznávať svoje hriechy, Boh sa navráti k svojmu ľudu. A Boh dá milosť. Aj tak sa stalo. Prečo potrebuješ Bože Slovo? Aby si ho mohol žiť, aby si mohol vedieť, čo Boh o tebe hovorí, ako o tebe Boh zmýšľa. Vyznávaj Bože Slovo nad svojim životom. Ja keď sa modlím, aj môžete vidieť tu, veľmi často citujem Božie slovo. Veľmi často. Vyznávam Boží život, vyznávam Božu nádej, pretože Boh je nádejou. Vyznávam Bože pokáňa, pretože Boh je bo povodcom pokáňa. Vyznávam Bože zabezpečenie, prečo? Pretože Boh ma zabezpečuje. Amen. Vyznávam Bože slovo. Toto je, toto je dobre vyznanie, keď sa modlíme takto. Keď si ťažkosti, keď nemáš financie, a ty povieš, páne, ty si môj zabezpečovateľ. Keď si chorý, prídeš v Bohu a povieš, páne, ja viem, že ty si môj štít, ty si moja jaskal, ty si môj uzdraviteľ. Ale potrebuješ poznať Bože slovo. A ne až ho poznal. Nejmy, až ho poznal a miloval jeho slovo a tak vyznáva pred Bohom a mu pripomína. Pripomínaj Bohu, a pripomínaj Bohu slovo. Boh povedal, že Boh dá prebudenie do tohto mesta. Vete, čo ja robím? Je ja to slovo význam, hovorím, Pane, ty si to povedal cez ľudí. Pán, ty chceš dať prebudenie. A ja sa modlím, páne, dneska ráno som sa modlil, dokonca daj prebudenie. Daj život. Ja neviem ako. Ja, toto je malé na to, aby som tomu rozumel. Ja neviem, ako to zvládnem, ja neviem, ako to urobím. Ale Boh vie. Boh vie. A Boh chce dať život. Boh chce dať prebudenie. Boh nás tu dal, aby sme v tých krokoch, tých dňoch, týždňoch, rokoch, ako sme tu sme budovali Božie kráľovstvo. A Bog dá. Ale ja vyznávam, Pane, ty si povodca prebudenia. asi si povieš, ale ty si nenormálny človek. Ja keď sa pozriem okolo, tak je to dosť ťažké. Je, ale Boh je väčší, pre ja verím Bohu. Je. Poznať Božie slovo. Nehemiaž sa modlie, vyznávať to, čo ho povedal Mojžiš. Vieš, že všetko začína pokániem a vyznávanie hriechov. A zahrňa seba v modlitbe. Keď vyznáva hriechy za národ, modli sa aj sám za seba. A hovorí, ja a môj dom sme zhrešili, Bože. A všimnite si, že Nehmiáš sa nemodlil iba raz, ale Bible hovorí, že modlil sa vodne v noci. A my budeme viac a viac o tom hovoriť, že Nehmiáš bol človekom modlitby. Modlil sa uprostred všetkého, čo robil. Vieš, že modlitba je súčasťou tvojho života, môjho ako dýchanie? A vieš, že sa môžeš modliť všade? To je úžasná vec. Nehmiáš sa modlil, keď bol u kráľa. Hej? keď bol kráľa. Budeme čítať druhú kapitolu na budúce a, a kráľ, keď sa na ňu pozdraví, hovorí, ty si nejaký smutný, čo ti je, Nehemia, až nikdy si nebol taký smutný, si chorý. A Biblia hovoril, on sa v duchu modlil a prosil Boha o milosť, lebo chcel sa vypýtať od kráľa, aby mohol sa vrátiť domov a pomôcť opraviť radby. Modlil sa neustále, môže sa modliť v práci, môže sa modliť doma cestou kdekoľvek a ja tak chcem tomu pozbudiť. Využívaj ten čas. Využívaj ten čas. Boha chváli, úctivaj ho. Hej. Ďakujem mu. Čokoľvek robíš, môžeš sa modliť. Čo ja môžem urobiť pre svojich súrodencov, svoj ľud, aby nebol v tomto zlom stave? Túto otázku klade človek, ktorý je stovky kilometrov vzdialený od Jeruzalema. Má dobré postavenie, má dobrý plát, má dobrú budúcnosť, relatívne pokojný život. Mohol si položiť otázku, čo ja s tým mám teraz robiť? Čo chcete, moji bratia, odo mňa teraz? Ja som ďaleko preč od svojej krajiny. Vyzrali sa nájdú niektorí ľudia, ktorí by mohli pomôcť. Ja nemôžem opustiť svoje zamestnanie. Jeruzalém bolo mesto, kde Boh povedal, že tam bude prebývať Jeho sláva. Čo to znamená pre nás? Ako to my máme aplikovať? Je to rozdielne pre nás, pretože žijeme pod zmluvou Ježíša Krista. My už nepotrebujeme chrám, pretože Kristus bol raz a navždy obetovaný za nás. Ježíš bol obetovaný za naše hriechy, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal väčší život. Nepotrebujeme chrám pre uctievanie, pretože Boh prebýva v nás skrze svojho ducha. Je napísané v Efežanom. My sme chrámom živého Boha. Amen. My potrebujeme mať spoločné bohoslužby, aby sme mohli počuť Bože slovo. Pretože Boh nás nepostavil do individualistického života, ale do obecenstva. My potrebujeme jedných druhých, aby sme mohli pozbudzovať jednú druhého, usmerňovať, brať bremena jedný na druhých. My nevidíme v Biblii individualistický život. chodia a žij si sám. Nie. Pavol zakladal zbory ale my už nepotrebujeme prinášať viac naše obete do chrámu, pretože Boh je všade. A nehmejašovo srdce je obrátené k Bohu, jeho starosť o Jeruzalem, jeho mesto uctievania Boha, jeho, stav, jeho starosť o Židov, stav o krajiny jeho, krajiny, jeho reakcia na to a otázka, ako môžem pomôcť, ja Bože, použij si ma. Jeho poslušnosť, jeho ochota, jeho obetavosť, je to, čo by sme mali my aplikovať dnes do našich životov, do nášho zboru. Stav jeho ľudu doma bol aj nehemiašovým bremenom. Máme byť ľudia, ktorí milujú Božiu rodinu a Božiu slávu, a kvôli tomu mali by sme mať hlboký záujem o stav zboru a cirkvi. Toto je myšlienka, ktorou sa blížim k záveru. Máme byť ľudia, ktorí milujú Božiu rodinu a Božu slávu. A kvôli tomu mali by sme mať hlboký záujem o stav církvi a zboru. Keď si čítame o Nehemiašom srdci, o jeho postoji k Jeruzalému ako miestu úctievania Boha, potrebujeme sa opýtať otázku sami seba. Mám aj ja také srdce a postoj k svojmu zboru? Mám aj ja také srdce a postoj k Božemu ľudu? Mám bremeno a starosť o Boži ľud? Mali by sme byť inšpirovaní Nehemiašom. Nie je, nie je správna otázka, čo len mňa je do toho, ako sa darí zboru. Čo ja mám s tým? Toto bola otázka Kaina, ktorý zabil Abela. Boh sa opýtal, kde je tvoj brat, Abel? A on odpovedal, či som ja strastom svojho brata, čo mňa je do toho? Boží duch, Božie slovo nás učí, je mňa veľa do toho, ako sa ti darí, ako sa máš. Prečo? Pretože obecenstvo je, je spolužitie, navzájom. Je zdieľanie sa so životom, jeden s druhým. A preto otázka, čo mňa je do toho, je zo samotného pekla otázka. To je diabolská otázka. Ale Božia otázka je, ako sa máš, ako ti môžem pomôcť. Mne nie je jedno, ako žiješ. Mne nie je jedno, ako sa darí zboru. Mne nie je jedno, ako sa darí tebe. Amen. Mne to, to nie je jedno. Rozmýšľali ste nad tým, že aj dnes sú rozbité hradby, múry, v zbore, v církvi, v tvojom, v mojom živote? Nehovorím o stavbe, budove, ale o duchovnom stave. Nie je všetko ok. A viete, milovanie zboru neznamená, že si zastriem zrák, aby som nevidel problémy. A niekedy si niektorí takto myslia, že milovať zbor znamená postaviť sa a hovoriť a brániť zbor, že všetko je OK. Ani to neznamená kritizovať a deštrukčné pôsobiť. Nie. Ale vidieť realitu. A čo s tou realitou robiť? To je ďalšia otázka. Toto nebolo Nehemiašové zmyšľanie, keď rozmýšľal len všetko dobré, požehnanie. On chcel vidieť skutočný stav. A keď počul právo o stave, chcel počuť realitu a keď ju počul, tak začal plakať nad týmto stavom. Ak si človek, ktorý miluješ cirkev, Ježiša, nebudeš zaslepený tým, že nevidíš skutočný stav, nevidíš skutočnú realitu, ale tvoje srdce bude zlomené nad stavom, ktorý neuctieva Ježiša Krista. A vidíš rozdiel medzi týmto postojom a nad srdcom, ktoré kritizuje? Ľudia, ktorí prichádzajú s duchom horkosti, rebelie, neodpustenia, deštruktívnej kritiky, ale nie so zlomeným srdcom. Vidíte tento rozdiel? Vidíte ho? až nemal srdce kritiky. Nemal srdce rebelie. Nemal zahorknuté srdce. Nemal srdce neodpustenia. Prečo to vieme? Pretože vidíme jeho reakciu. Štyri mesiace plakal. Viete, keď niekto pláče a rmúti sa, 4 mesiace. Volá k Bohu. A nielen 4 mesiace, ale povie, Pane, čo ja môžem spraviť preto? To nie je človek, ktorý má horkosť. To nie je človek, ktorý má rebeliu. To nie je človek, ktorý len kritizuje. Ale ktorý sa pýta, Bože, čo ja môžem urobiť preto, aby to bolo lepšie? Čo ja preto môžem spraviť? Viete, srdce ma bolí, keď vidím ľudí, ktorí len poukazujú a kritizujú. Ale postoj, ktorý povie, Pane, Veto sú moji ľudia. Veto sme my. Veto to je môj zbor. Veto sú moje hradby. A keď sú tu zborané hradby, tak to sú zborané aj to, že ja som odkrytý. Pane, čo môžem preto spraviť? Čo môžem spraviť? Nie druhý. Čo ja môžem preto spraviť? Pane, použij si ma. A budeme hovoriť, nechme ja švíc. z vysokého postavenia prichádza dole. Do veľmi ťažkej situácií. Tam, kde mu išlo život. Tam, kde ho chceli zabiť a zlikvidovať. Amonci a, a, a ďalší ľudia, ktorí chceli zničiť, pretože prišiel človek, ktorý chcel dobro pre Izrael. Ktorý nielen povedal, že čo môžem spraviť, ale aj išiel. Zobral sa a odišiel. Čo ja môžem preto spraviť? Pozri sa okolo seba. Kde sú zbúrané múry? Keď sa kresťania hádajú, keď bojujú medzi sebou, keď je rozdelenie, keď je neúcta medzi kresťanmi, keď je neúcta medzi generáciami. Včera sme sedeli v zbore, sme sa modlili a jednu z vecí, ktorú chceme spustiť, je, aby sme pustili mladých, aby sme pustili druhý, hospodí, aby sme vytvárali priestor pre ďalšiu generáciu. Moje srdce hovorí preto, aby zbor bol multigeneračný. To nie je zbor vyvolených ľudí, nejakej triedy. Amen. Ale zbor od malých až po storočných. A moje srdce preto horí, aby bolo prepojenie generáčne. Bola úcta. Nie ty, čo ste zle všetko porobili. Tu často v štáte vidíme tá vláda a sa začne brýzgať a kýda. Nič dobré. Nie. Nič dobre nie, čo kto spravil. Nie, ale bola úcta. Vy ste nás naučili. My vám ďakujeme za to všetko. A my sa módlíme za ne, aby tak ďalšia generácia išla, išla ešte ďalej. Išla ešte ďalej. Ale tá mladá generácia si váži z Váži si ľudí, ktorí boli verní roky v kázaní. Úcti si ich. A pôjte ďalej. A tí starí sa modlia za nich, aby išli ďalej. Hradby. Rozbité hradby. Nedostatok lásky. Odpustenia. Farizejstvo. Sviemme Bohu, modlíme sa v nedelu a pondelok nastúpiš do práce a Nastavi sa tvoje zrkadlo. Moje zrkadlo. Neláme to naše srdcia. Toto sú rozborané hradby. A toto by malo pohnúť našimi srdciami. Rozvodovosť, materializmus, nezmenené myslenie. A tak srdce nehymiaša a vidí zmenenú církev. Rozbité múry. Keď ľud Boží ignoruje slovo svetosti. Veď, ale keď Boh navštívi svoj ľud, ľudia nielen začnú vidieť rozbité múry, ale začnú sa starať o to, aby boli múry opravené. A povedia, som tu Bože, použij si ma, postavím sa do tejto medzery. Možno, že dlhé roky si chodil okolo toho rozbitého múru a s tebou to nepohlo. Ale keď duch Boží začne konať, tak naše srdcia sa začnú pohýnať A začneme vidieť veci ináč. Toto neuslavuje Boha. Toto potrebuje byť zmenené. Veci, o ktoré sa nikto nikdy v zbore nezaujíma, zrazu sa začnú pohýnať naše srdcia. A pýtam sa, ako to môžem spraviť, aby to bolo lepšie? Aby sa to zmenilo? Toto nemôžem nechať takto. Urobme niečo preto. Urobme niečo preto. Múry boli zborené vyše 100 rokov. A Boh hľada takýchto ľudí ako Nehemiaš, ktorí majú srdce pre Boží ľud. Majú zlomené srdce. Kedy si naposledy plakal nad svojim stavom a nad stavom tohto zboru? Kedy si plakal? Kedy ty si plakal? Kedy si sa postil, kedy si sa modlil a povedal, pane, múry v mojom živote sú rozbité. Múry v tomto zbore sú rozbité. Kedy si naposledy sa rmútil za tento zbor, za Boží ľud? Kedy si plakal pred Bohom, v noci si volal, Pane, odpusti hriech, Pane, zmiluj sa nad mestom. Kedy tvoje srdce bolo roztrnuté pred Bohom a nehovoril si ja a mne ale len mne slušte. ale si povedal, Bože, čo môžem ja spraviť preto? Bože, použij si ma. A keď Boh k tebe hovoril, bol si ochotný a povedal si, Pane, ja idem, alebo tvoj komfortný život, tvoja zóna, tvojho pohodľa bola taká, že si si povedal, nejdem a neopustím. Nehemiáš zanechal plat, zanechal, zanechal pozíciu, zanechal všetko, čo mal a povedal, Bože, ja idem, lebo mne viac záleží na mojom ľude, na Božej sláve, ako na tom, čo mám. Nehemiáš vyznáva svoje hriechy a zahrňa seba. Berie zodpovednosť na seba. Predtým, ako máš byť súčasťou riešenia toho, čo Boh chce vykonať, potrebuješ pokoru, potrebujem ja pokoru, potrebujem rozpoznať, že ja som súčasťou problému. Nebudeme môcť opraviť hradby zboru, ak nerozpoznáme, že naše zlíhania napomohli rozboreniu týchto hradieb. Toto je prvá výzva na záver. Kde sú rozborené tvoje hradby v tvojom duchovnom živote? Je to pícha? Je to egoizmus? Je to nikdy nemám čas? Je to, je to neodpustenie? Čo sú tvoje hradby, ktoré z, sú zrúcaninou v tvojom duchovnom živote? S ktorými si pomohol rúcať hradby aj duchovného domova? Druhá výzva. Pane, otvor mi oči, aby som videl, kde sú zborané múry v zbore. Ak vidím najprv seba, ak vidím svoje hradby zbúrané, tým, čom som ja prispel k tomu, aby sa zbúralo. A ja dám svoj život do poriadku. Druhá otázka je, pane, čo ja môžem správiť preto, aby múry, ktoré mi ukážeš v tomto zbore, mohli byť opravené. To je tretia otázka. Bože, otvor mi oči. A Bože, môže, čo môžem preto urobiť, aby sa to zmenilo? A modliba, Bože, použij si ma. Všetky veľké momenty začali u Božích ľudí pokorovaním, pláčom. Ja nehovorím, že teraz musíme všetci, hej, ale ten pláč znamená pokoru. Plakať môžu aj všelijakí ľudia a nič sa nezmení. Viete, to pláč ešte neznamená, že je. Ale mal by byť znákom pokory, pokorovaním, hľadaním Boha, pôstom, Bože zachráň, Bože vysloboť a ochoto výsť. A ja ťa chcem pozvať dnešný deň, týmto trom výzvam. Kde sú zburané hradby v tvojom živote? Čo chceš s tým robiť? To je prvá vec. Ak opravíš svoje hradby, môžem ísť druhej otázke. Pane, otvori mi oči, aby som mohol vidieť hradby zburané v tomto zbore. Čo ja môžem spraviť preto? Čo ja môžem spraviť? Ako ja môžem pomôcť? Čo ja môžem viac spraviť preto? A ja vás chcem pozvať teraz týmto trom výzvam. Aby sme mohli reagovať na Bože slovo. A nejajme, až bol človek, ktorý bol obyčajným človekom. Nebol duchovným. Nebol, ne, bol človek, ktorý mal normálne zamestnanie. Ale viete, v čom bol rozdiel? 140 rokov sa nenašiel človek, ktorý povedal, Bože, čo ja môžem preto spraviť? 140 rokov boli židia spokojní so svojim stavom asi zvykli na ten stav. Ale zrazu sa našiel človek, ktorý povedal, mne to jedno nie je. Ja to takto nenechám. Ja toto sa musí zmeniť, Pane Ježišu. Človek, ktorý povedal, Bože, čo ja môžem preto to spraviť. Nešiel vlastnou silou. My budeme hovoriť o tom, že on si vypýtal milosť od kráľa. A kráľ ho pustil. Keby ho nepustil, mal by problémy. Hej. Čiže množstvo vecí, ktoré, ktoré tam boli pred ním, uh, musel Bambok vyriešiť. Nie on ale išiel. Hallelujah. Pane Ježišu, dnešné ráno sa modlíme, a dnešné ráno, pane, spolu stojíme ako, ako Boží ľud. Aby sme sa mohli modliť, pane, a prosiť, aby si nám otvorilo oči, aby sme videli naše rozbúrané hradby v našom živote. Pane Ježišu, možno, že sme si zvykli, Možno, že sme sa upokojili a uspokojili s našim životom aj s tými rozbúranými hradbami. Možno, že sme sa naučili už takto žiť s týmto. Ale dnešný deň nás voláš, Pane Žišu. A vyzýváš, aby naše hradby, naše zbúrané hradby v našom živote boli opravené. Pane, ak je to pícha, ak je to ľahostajnosť, ak je to lenivosť, ak je to nevera, ak je to, ak je to materializmus, ak je to neodpustenie, ak je to neúcta, ja sa modlím, panie Ježišu, aby duch pokáňa prenikol naše srdce. Aby Bože pokáne, Bože zľutovanie prišlo na naše životy, aby sme videli tvojim zrákom náš stav. Aby sme videli, panie, náš naozaj skutočný stav v tvojom zrkadle. A ja ťa prosím, panie Ježišu, dnešný deň. Tak ako stojíme, tak ako sme pred Tvojou tvárou, pani Žišu. Ja ťa prosím za každého z nás, Pane Žišu, aby sme nielen, Pane, videli tieto múry, ale aby sme s tým niečo robili. Ja Ti ďakujem, Bože, že Tvoja milosť je veľká. Tvoja láska je veľká, pani Žišu. Ale nie je Tvojou volou, aby sme mali rozbúrané múry v duchovnom živote. Nie je Tvojou voľou, pani Žišu, aby sme sa nechali meniť a nenechali viac použiť tebo. Haleluja. A ja ťa tak prosím, pane, za každého z nás. Prosím, pane, môj drahý, ako tvoj služobník. Pane, môj drahý, odpusti. Odpusti a zmiluj sa. Odpusti a zmiluj sa, pane Ježišu. Odpusti a zmiluj sa, pane Ježišu. Nech sa nájdu ľudia, pane, ktorí povedia, mne to jedno nie je. Mne to nie je jedno v mojom živote, ako žijem. Mne to nie je jedno, ako, ako ja napredujem. Ale ja chcem ísť ďalej, pane Ježišu. A mne to nie je jedno, ako sa darí tomuto zboru. Ale, pane, chcem nielen vidieť rozborené hradby, nielen vidieť realitu, ale chcem sa pýtať, pane, čo môžem preto urobiť viac? Čo môžem preto spraviť viac, aby tieto hradby boli opravené? Čo môžem preto urobiť, aby som mohol pomôcť pri budovaní hrádieb? Halelúja. Pane, vypuď. Vypuď, pane, pracovníkov do žatv. Vypuď ľudí s týmto duchom. Vypuď ľudí s týmto postojom. Čo môžem spraviť preto? Aby Bože kráľovstvo mohlo sa šíriť ďalej. Čo môžem spraviť preto? Aby Božia Sláva nebola v zahambení. Aby Bože kráľovstvo v meste zvolen sa šírilo, aby Boh bol vyvyšený, aby Boh bol oslavený. Čo môžem spraviť preto? Aby v tomto zbore boli budované hradby, duchovné hradby. Pane, zobud nás svojho ducha. Pane, zobud nás svojho ducha. Pane, zobud nás, Pane Ježiš. Zobud nás, zobud tento celý zbor, Pane Ježiš. Ja Panežíš. Aby to bol zbor modlitby. Zbor, ktorý sa modlí, kori a hľada tvoju tvár. Zbor, ktorý, ktorý hľada tvoju slávu, Ktorý hľada tvoju prítomnosť. Ktorý hľada Bože cesty. Zbor, ktorý je zborom, ktorý miluje nad všetko hospodina. Miluje jeho slavu. Miluje jeho prítomnosť. Halelúja. Pane, odpusti, ak sa nám zrak zatrel materializmom. Odpusti, Pane Žišu, ak sa nám zrak zatrel pôdlným životom. Zabezpečeným životom. Odpusti nám Pane Žižu. A ja, Pane, ti ďakujem, že dnešný deň nás voláš. Môže aj do pozícií, ktoré sú, Pane, nekomfortné, nepohodlné. Po, pozícií, ktoré znamenajú neistotu pre nás. Pozícií, ktoré sú nepríjemné pre naše telo. Ale nás voláš, Pane Ježišu. Halelúja. Pane, modlím sa o ducha pokáhne. Pane, modlím sa Od Tvojho ducha, Pane Ježišu, aby nám otvoril oči. Pane, odpusti nám. Pane, odpusti nám. Odpusti, kdekoľvek sme zlyhali, Pane. Kdekoľvek, Pane, sme urobili veci a sme to prehodili len tak cez plece. Kdekoľvek sme, Pane Žišu, zašli svojou cestou. Halelúja. Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa dnešný deň. A ja ti ďakujem, že tvoja tvár je obrátená k nám, aby sme sa vrátili späť. Aby sme sa vrátili na Tvoje cesty. Aby sme sa vrátili k živému Bohu. Halelúja. Boh teba aj mňa volá dnešný deň. Aby sme sa vrátili k Bohu. Aby sme sa opäť vrátili k Bohu. Vo veci, kde sme vychladli. Vo veciach, kde sme dali Bohu neúctu. Kde Jeho meno nebolo posvetené v našom živote. Ja ťa chcem výzvať aby sme prišli k modlitbe a k volaniu: Pane, zmiluj sa nado mnou. Pane, pomôž mi. Pane, ja, ja nechcem nechať tento svoj stav, akým žijem. Tak. A ja ťa chcem pozvať tejto modlitbe. A Vládko, ja ťa poprosím, aby si nás mohol viesť. Ja chcem nechať čas, aby sme sa mohli modliť tam, kde sme. Tam, kde sme. Tam, kde ti Boh ukazuje veci. Tam, kde Boh ti ukazuje na rozbúrané múry tvojho duchovného života. Múry, ktoré sú možno, že roky zbúrané a ktoré sa stali možno, že súčasťou už tvojho života. A si, si povedal, mne to je dobre tak. Ja nepotrebujem sa meniť. Ja nepotrebujem robiť nič. Že diabol ťa uspal, Diabol ťa dostal do pozície spánku. Ale Boh ťa chce zobudiť nejší deň. Boh chce zobudiť svojho ducha v tebe. A stane sa to len tak, že ty mu otvoríš svoje srdce. A ty budeš volať Bohu o milosť pre svoj život. O pokanie. O zmenu. Stane sa to len tak, že ty urobíš ten prvý krok a povieš, Pane, pomôž mi. A Pane, daj mi milosť, aby som tie hradby nielen videl v svojom živote, ale ich aj opravoval. A opravovať znamená ísť bližšie Bohu. modlitbe. Pôsť. Ísť do, viac do Božieho slova. prichádzať medzi Boží ľud a hľadať Boha, hľadať Jeho cesty. Koriť sa pred ním a byť Mu poslušný. Halleluja. Ja vás chcem poprosiť, keby sme v závere mohli sa postať, mohli stráviť taký čas teraz v modlitbe. Ak chceš kľaknúci si, ak chceš ľudne ľahanúci čokoľvek. Ak chceš sa postaviť, sa môžeš postaviť, ale chcem ťa pozvať k času, k času pokorovania, k času vnútornej očisty pred Bohom. Haleluja. Halleluja halelúja. Halelúja, halelúja. Sláva Ti, sláva ti, sláva Ti, Pane. Všemocný Bože, ďakujeme Ti. Všemocný Bože, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Pane, že nás miluješ. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti, Pane Žižu. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo dnešný deň. Ďakujeme Ti, Bože. Ďakujeme Ti za postojné hemiáš. Čo môžem spraviť? Čo môžem urobiť? Halleluja. Halelúja. Pane, modlím sa, aby tento duch vano v tomto zbore. Tento postoj, aby vano v tomto zbore. Mne to nie je jedno. Mne to nie je jedno, ako žijú moji bratia a sestry. Mne to nie je jedno, aký je stav. Pošli mňa, pane, s tým, čo viem spraviť, s tým, čo môžem urobiť. Pošli mňa, Pane Ježišu. Pane, Ti ďakujem, že si dobrý Boh. A Ti ďakujem, že Skrze postoj pokania a pokorovania sa, Pane, budeš k nám hovoriť. A budeš aj hovoriť, čo môžeme spraviť. A Pane, tak ako budeš k nám hovoriť, Pane, modlím sa, aby sme mali srdce ochotné, ochotné sa zdať pohodlia zdať sa veci, ktoré, ktoré nie sú dobre, prospešné a, a ísť tomu, čo nás Ty voláš. Ja ťa prosím za každého z nás, Pane Žižu, tak ako budeš hovoriť, čo môžeme my prispieť, a budeš dávať cez sny, cez videnia, cez prorodstva, cez situácie, okolnosti, cez múdrosť, pán, cez dáry, cez čokoľvek. Pane, modlím sa, aby sme ten Tvoj hlas, Pane, toto Tvoje vedenie neudusili. Ale aby sme mohli posluchuť Teba. Halelujá. Ďakujem Ti, Ježiš. Ďakujem Ti, Ježiš, že buduješ tento zbor. Ďakujem Ti, Pane, že sme súčasťou nádhernej Božej rodiny ale súčasťou rodiny, ktorá potrebuje budovať a ísť ďalej. Halleluja. Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti zo srdca. Ďakujem ti za tvoje slovo, Ježiš. Halleluja. Pane, chcem ísť. Chcem ísť, pane, chcem ťa posluchnúť. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Bratia, sestri, ja vás sem pozbudiť. Keď sa budete modliť a budete sa pýtať, Pane, čo môžem viac spraviť. Buďte otvorení a buďte citliví na Boží hlas. Boh ti môže povedať aj tým, že ťa môže niekto osloviť. A sa ťa spýta: môžeš mi pomôcť? Boh ti môže dať cez situácie, cez videnia, cez sny, cez, cez, uh, cez ľútosť, cez... Uh, uh, v tvojom srdci, cez impuls v tvojom srdci, čo môžem ja spraviť? Čo môžem ja viac spraviť? Rozmyšľal som, či by vám pomohol zoznam, keby som napísal, čo je rozborené, čo treba opravovať. A môžu, že dal na dataprojektor mnohé nejaké inšpiratívne myšlienky, čo je treba. A môžu to spravím na budúce. Niektoré veci, ktoré sú, aby sme sa mohli za nich modliť, čo je, treba opravovať. A myslím, že to by bolo podnetné možno. Aby sme ich mohli vidieť a modliť sa. Pane, použij si mňa. Možno, že je to upratovanie, kde potrebujem pomoc. Reálnu pomoc. Možno, že je to ďalšia vec. Potrebujeme človeka, ktorý by rád privítal ľudí v nedelu ráno s úsmevom, s cukrikom, s mentolkou. Hej. A mal pekný úsmev na ľudí, a povedal, ja ťa rád vidím v nedelu ráno. Môžem ti pomôcť niečím s kočíkom, s deťmi, alebo čo ti môžem spraviť? Ľudí, ktorí by sa ráno modlili. Ľudia ráno, ktorí by, ktorí by pomohli s nejakým upratovaním, pripraviť. A ja to spravím. Napíšem niekoľko podnetov, aby sme sa mohli za nich modliť. Čo ja môžem spraviť preto? ale chcem vás pozvúdiť do budúceho týždňa, aby sme boli otvorení. Pane, moje hradby potrebujú byť budované. Pomôž mi, pane. A pane, otvori mi oči. A keď bude vidieť tie veci na projektory a môže sa ti to, čo ti Boh dáva, sa ti spojí, a Boh ti dá impuls, a verím, že to nebude len citový impuls, ale ten Boží impuls. A ja vás prosím, modlite sa za to. Menej mi, až sa veľa modlí, veľa sa modlil a na Boží impuls a preto to obstával. Tak ja vám prajem veľa Božieho požehnania do budúceho týždňa a veľa príjemných zážitkov pri čítaní knihy Nehemiaš. Ja vás pozdruzujem, aby ste sa mohli vrátiť, čítať si ju a pôjdeme budúci týždeň ďalej, pôjdeme v druhej kapitole, budeme hovoriť ďalej o Nehemiašovom moditevnom živote. Na záver máme niekoľko, niekoľko znamov.